Але чоловік і далі працював рядовим кореспондентом «Жовтої газети» з дурнуватою назвою «Фокус Плюс». І, здається, отримував від роботи моральне задоволення. Бо від тих грошей, які йому платили, діставати матеріальне задоволення нормальна людина не могла. І ця обставина, як не дивно, заспокоювала Ірину. Якщо вона досі живе з Максимом, значить тримає їх разом не матеріальна, а духовна складова шлюбу. Ірина Бойко працювала секретаркою в офісі середньої паршивості і була впевнена, що не втратить роботи. Вона прекрасно знала, ефективна білявка, роботу офісної секретарки не втратить навіть у гірші, ніж тепер часи. Бо її обличчя – це обличчя офісу. До офісу, де можна побачити красиву білявку – Частіше заходять потенційні клієнти. Бог із ним, і з кіном. Ксюх, ще сходимо. Заперечила Ірина подрузі, кинула на щасливого п'яного чоловіка черговий лютий погляд і, тримаючи трубку мобільника біля вуха, вийшла зі спальні, говорячи на ходу. Хоча я вже в собі все спланувала, тільки, ну його, розумієш, тут інше. Йому поляну накривали, поляну, з водкою. Вона чогось коштує, отже гроші все одно витрачені. Отже міг гадюка такий баблом узяти. Знаєш, скільки такі послуги коштують? Ні, це послуги, Ксюх, послуги. У праведному гніві Ірина не звернула уваги, як у вісні Максим Перевернувся на другий бік. Тіло його в результаті трошки посунулося до краю ліжка. А тим часом Ірина, виливши душу подрузі Ксені, на кухні поставила чайник на газ і, відчуваючи велику потребу продовжити сповідь, набрала номер подруги Каті. З усіма своїми подружками, яких було не менше десятка. Ірина Бойка мала одного мобільного оператора і могла базікати в середині стільникової мережі безкоштовно. Ну, нехай, майже безкоштовно. Розумієш, Катюх? Пояснювала вона на десятій хвилині розмови, вимикаючи по ходу плачу, дівчачу жилетку, вогонь під чайником і заварюючи собі на ніч зеленого чайку з м'ятою. Коли він про цей свій подвиг, ну, за який його накачали в каваку, говорив, у нього очі палали. Чесно тобі скажу, тітко, вони в нього так світяться, коли ми з ним, цей, ти розумієш про що. Ага, оргазм у нього від цього діла. Та не від цього, йовки зелені, від того. Добре, добре. Слухай, зараз, поки Ірина жалілася подрузі Каті на чоловіка, той, врочившись на ліжку, підкотився до краю ще ближче. Сонна усмішка зійшла з губ, Максим тихенько застогнав. А Ірина, допивши за розмовою із подругою Катериною одну чашку чаю, тут таки заварила собі ще і набрала номер подруги Тетяни. Виклавши їй за п'ять хвилин те, що переповідала Ксені, п'ятнадцять, а Каті, відповідно, десять, вона відразу перейшла до суті справи. Тобі, Танюх, усе стане ясно з півслова, бо тебе твій по театрах водить. Значить, познайомився мій Бойко з одними акторами. Початківці. Незалежний театр виклик. Ага, чула. Із якого приводу? о що й треба було довести. Правильно, ставлять вони калігулу, як написано в анонсі, за мотивами класичного фільму, знятого на замовлення журналу «Плейбой» і забороненого в Радянському Союзі. Ти бачила так званий класичний фільм? Я теж не бачила. Тому і вистави провалюються. Ніхто з тих, хто готовий сьогодні заплатити за квиток у театр «Виклик» поняття не має, Чому це так круто, бути забороненим у Радянському Союзі? Правильно, ми з тобою там народилися, тільки я мало що пригадую. Черги за макаронами, горілкою, цигарками і шкарпетками, ну, неважливо, головне, Танюх, усі на Віктюка йдуть. А ти в курсі? Навіть знаєш, чому йдуть? Казав мені Бойко, його наче у Львові заборонили. Так це не так давно і було, я навіть у газетах читала. Коли Віктюка заборонили, а коли Калігулу, коротше не в тому справа. Бойко мій вирішив цим викликам допомогти, бо вони, Танюх, бач, люди хороші. Ірина прилила заварений чай у кухолі з написом «Іра», і, пояснивши свої дії необхідністю зняти нервовий стрес, полізла в шафку по шоколадку. Далі, підтримуючи розмову, «Правильно, я теж так думаю, хороша людина, не професія». Виливши душу третій подрузі, Ірина вирішила прийняти ванну, додавши у воду спеціальну заспокійливу олійку. Таке своєрідне заспокійливе їй презентувала подружка Настя. Взявши баночку і згадавши про ту, хто зробив цей подарунок, Ірина пустила воду, розвела в ній ароматну олійку, а потім тут же у ванні не стрималася, швидко набрала Настин номер. У спальні Максим уже сунувся практично на край ліжка. Поганий сон, який змушував стогнати, Здимів, поступившись місцем черговому приємному сновидінню. Губи сплячого знову розтягнулися в широкій усмісті. І він навіть щось пробуркатів. Та Ірина все одно не чула, тепер історію уважно слухала на тому боці Настя. «Читала?» кажеш – кажеш. «Так. Я тобі, подруго, зараз очі на оце прочитане розплющу. Коротше». Бойко в своїй газеті пише статтю, ту, яку ти читала. Точно, виставу молодого незалежного українського театру «Виклик» заборонив особисто президент України, мовляв, вистава не відповідає поняттям про українську моральність і духовність. Звичайно, не забороняв президенту байдуже. Йому болить трипільська культура, розбудова козацької столиці та Юля на прем'єрській посаді. Навіть спростування не було. Хто серйозно сприймає їхню газетку? Вони ж її самі «жовтою» називають, хоча народу подобається. Ніхто нічого не спростував, на цей розрахунок був. Тепер після таких статейок, щоб його хто не казав, усе підне в одну топку.